Я зам'явся. Треба було розказати їй про пилок. Але при тому примудритися не назвати імені Ірми. Хай я й прийшов із доповіді до офіцера контролю. Ставати зрадником я точно не збирався. Хоч в тієї миті почувався саме так. «Вони вживають якусь гидоту», – нарешті сказав я. «Наркоту?» «Думаю, так». Обличчя Вандлик стало стурбованим. Що-небудь важке, синтетика? Як я зрозумів, це щось місцеве. Схоже на чорний порошок. Пилок. Кивнула вона і втратила інтерес. Органічний стимулятор. У них там ціла міні-релігія з цього приводу. Примружившись, вандлик із задоволенням затягнулася. Я чекав, що вона щось скаже, але старший офіцер контролю була цілком поглинута курінням. «І ще щось?» – спитала вона, помітивши мій погляд. «Ну, цього замало?» «Як раз, я б сказала. Вистачає, щоб хлопцям було де спустити пару. Конкістадорів обов'язково потрібен свій шматочок свободи. Свободи від статуту і командирів, я маю на увазі». «Ви жартуєте?» – вирвалось у мене. «Аж ніяк не жартую», – незворушно відповіла Ванлик. Просто наркотики і нелегальні бої. Я думав, що прямий обов'язок офіцера контролю вона перебила. Прямий обов'язок офіцера контролю Гілелю – забезпечити успіх місії. Якщо для цього треба заборонити наркотики, значить заборонити. Але якщо пилок може допомогти виконувати завдання, будь упевнений, я налагоджу тут безперебійне виробництво. Не знав, що ви, філософ. «Я лейтенант і практик. В одній місії в нашому підрозділі був хлопець, бутан такий. Мухи не скривдить. Якийсь важливий фахівець із чогось там. Рядовий першого класу. Якось він посеред палацу зняв свою гвинтівку і став розстрілювати всіх підряд. Я тоді ще була звичайним лейтенантом внутрішньої безпеки. Саме стояла в шерензі. І він убив одного хлопця поруч зі мною. І ще купу людей». А потім хтось застрелив його. Ото так. А знаєш, чому він так зробив? Ми його задовбали. У них був якийсь конфлікт із командиром, і той вирішив відігратися на ботанові, доводячи його до істерики дріб'язковими причіпками. Якби таке сталося в нас, хлопець пішов би на склади, закинувся б порошком, виграв сотню на тоталізаторі і подумки показав командирові факт. Ванлик розпалилася, вона жваво жестикулювала, затиснувши в зубах сигарету. Розумієш, відчув себе вільним і нікому не підвладним. Дивишся, і в людини не пригнічений, а піднесений настрій. Але в тій місії нічого такого не було, бо там терпів приниження десь із півроку, а потім у нього зірвало дах. І я зрозумів, дещо розгублено сказав я. Е, дозвольте ще одне запитання. «Валяй!» «А комендант в курсі?» Вона з цікавістю подивилася на мене. «А ти ще той фрукт. Але мені це подобається. Мало кому є діло, ти знаєш». «Відповідь. Так, комендант у курсі всього, що його стосується. І не в курсі того, що не стосується. що є питання?» В останніх словах пролунала погроза. І я подумав, що на рожен краще не перти. «Немає мем!» От і молодець. І якщо дізнаєшся, що що хтось збуває щось важке, одразу свисни. Це реальна загроза місії. А пилок або зілля. У нас і зілля є. Вандлик гикнула. Схоже, вона навмисно провокувала мене. Не очікував від Служби безпеки, обережно сказав я, у хорошому сенсі. За це нам і платять. А просто для охорони в нас є собаки і штурмовики. Ванлик по чоловічому простягла мені руку. Її рукостискання було на міцне. Не хочеш до нас перевестися? У рукави? здивувався я. Тобто в службу. У рукави, у рукави, ванлик всміхнулася. Ти кмітливий хлопець, і свій біолог нам теж не завадить. Я подумаю, пообіцяв я. Ми попрощалися, і я поплентався на біостанцію, почуваючись збентеженим. Ще здалеку помітив, що всі наші юрмилися ззовні, обступивши трансформаторну будку. Антон, стихалаючись, порпався всередині. Я стояв зі спинами інших і мовчки спостерігав, що сили намагаючись не дозволити одному з догаду сформуватися в повноцінну думку. Я відмахувався від нього, як від настирливої, осінньої мухи, подумки, повторюючи слово «маячня». Але за хвилину Антон обернувся до нас і здогад став реальністю. Він гидливо простягав нам двох щойно витягнутих з надр трансформатора духлих женців. «Дивно!» – тихо сказав Аба і пішов усередину, ніяк не розвинувши цієї думки. Антон кинув женців на траву. Повернувшись, він клацнув рубильником і трансформатом тихо загодів, повертаючись до життя. «Наступного разу згори!» – пробормотів він, ні до кого не звертаючись. «Не каркай!» – сказала Ірма і теж пішла всередину. Зачинивши дверцята трансформаторної будки, Антон знудьговано подивився на мене. Він нічого не промовив, але його погляд був красномовніший – за будь-яке, я ж казав. День виявився довгим і дивним. Я часто розтирав руку і весь час думав про Ірму. Вона поводилася так, ніби нічого й не було. Ну, сміхалася, облизкаючи своїми ямочками на щоках і все таке. А я раз у раз повертався думками до тої моторошної екзекуції над бідним бійцем то до того, як Ірма безперимо... безцеремонно перевдягається у всіх на очах. Ця комбінація сексуальності і жорстокості не вкладалася в голові і постійно тривожила мене. Ірма була суцільною суперечністю. З одного боку торгувати наркотою, стимуляторами, як каже Ванлик, а з іншого влаштовувати, що вже там колосальний експеримент щодо впливу пилку на людину. На ці дослідження, мабуть, і справді слід подивитися. Я не кажу, звісно, про те, щоб скуштувати пилок. Принаймні, без повноцінного лабораторного аналізу. Я знову потер кисть. Схоже, тепер я роблю це завжди, коли думаю про пилок. Ні, хлопче, не будемо квапитися. Я ще не забув окамуру, який блював якимось чорним лайном. До речі, про окамуру. Закінчивши роботу... Я відразу ж пішов до нього. На другому поверсі казарми було ідеально чисто. Коридор залитий рівномірним холодним світлом. Двері окамури виявилися останніми. Я постукав. Було тихо. Я знову постукав і приклав вухо до дверей. Ні кроків, ні якихось інших звуків. То! Раптом пролунала просто під дверима. І я здрихнувся. Голос був слабкий і тихий. Так, ніби його власник знайшов у собі сили відповісти між блювотними позовами і поспішає знову залишитися сам на сам з унітазу. «Це Гіль, лейтенант, який їздив учора з вами!» Я відійшов на крок, щоб він міг бачити мене у вічку. Хотів спитати, як ти? «Хреново! Організм не приймає!» Я думав, він відчинить, але ні». Продовжувати розмову Капрал теж не збирався. «Може, тобі треба в госпіталь?» «Не треба», – відповів він, і було зрозуміло, що кожне слово дається йому страшенно важко. «Ірма сказала мене». «Ти цей не спитам?» «Я в курсі». «Дзвони, якщо що, добре?» «Так, дякую». Я ще трішки постояв, очікуючи, що, може, почує якісь звуки, хоча б як він відходить від дверей. Але було тихо. Потупцявши ще трохи, я пішов. Кошмар стався вранці наступного дня.